Amint a rendőrségen végeztünk, azonnal felhívtam Duált, nem az előírt utat követtem, nem írogattam neki, tudtam, hogy nincs időm erre. Miss Wood, szólt bele a telefonba Duál, valami baj van? Musió Duál, azt hiszem, változik a sztori, kezdtem, és beszámoltam a fejleményekről. Duál olyan izgatott lett, amit el sem tudtam róla eddig képzelni. Még ma, érti? Még ma kérem a cikket.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 Betértem egy újságoshoz, hogy vegyek valamit az útra. Körbenéztem, és a földbe gyökerezett a lábam. Ebben a pillanatban csörrent meg a telefonom. duál hívott. Látja a lapokat? Tele vannak Emily montgomery történetével, a maga történetével, nem egy sima rendőrségi sajtóanyaggal, hanem a mi történetünkkel. Látom, nyögtem halálra váltan.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 Megálltam az ajtóban, és döbbentem-bámultam a munkatársaimat, akik kedélyesen társalogtak, és nem értettem semmit. Mit keres itt Lézi? És mendi, De ennyire nem lehetnek jókedvűek egy ekkora bukás után. Aztán, amikor Duál észrevett és elmosolyodott, leesett a tantusz. Ezek ünnepelnek. Ünnepelnek és jókedvűek. És Duhál egy pohár pesgővel a kezében indul felém. Atya, mi a fene folyik itt?